Eta asteuntan agertu diren emaitzak, aipatuko ditugu ere goizuntan, bost urtero egiten den inkesta bat, euskarari e, zuzendua edo euskararen inguruan, bere egoera, e, pixka bat aztertzen duen inkesta baten emaitzak, aipatuko ditugu, zurekin kiki amonagitz, egunon? Egunon, egunon. Eta ere egun, aurkeztu zen, eh? beraz, bost garen mapa sozio-linguistikoa, hori dakike? Hori da, eh? eta bon ba pa horretan Euskaren egoera eh azaldu da berriro, eta azken urtotako bilekararen argiak eta baita hilunak. Eta, eh? bueno, esan behar dago, hau, inkesta baino gehiago, hau, e, e, zentsuak emandako datuetan onarritxotako ikerketa da horrek esan nahi du, E, berez e, biztanle guztien erantzuna jaso direla. Beraz e, e, araba Bizkaia eta Gipuzkoako populazio e, guztiari e, dagozkion kio, dago datuak direla ez. Eta hor batez ere e, zentsuan, hemen e, el jate autonomoan hiru e, galdera. E, edo hiru datu nagoosi biltzen dira ez, Bata da biztan lehen hizkuntza gaitasuna. E, bestestea da biztan lehen lehen edo ha ama hizkuntza esango genukena, Eh eta etxeko eta hori izan daiteke euskeraz izan daiteke gaztelera izan daitezke biak edo izan daiteke beste bat eh eta gero etxeko erabilera eta or galdezen da etxean zein dan e, gehienez erabiltzen den hizkuntza eh Prezuski... orduan e, badia argi batzuk eta eh? oso oso nabarmenak eta da, e, da okion, eh hizkuntza gaitasunari dagokion ez alegia zenbat jendek daki euskera araba bizkaia eta gipuzkoan ta orduan eh ateratzen da euskera hongi dakitenak lehen 100 hogeita 36 direla Eh, atzeragiten malim aruru, duela 30 urte, euneko hogeita ziren. Esangoenuke, 14 puntu hemen dela euskararen ezagupena, eh? Eta eh euskera bater ez dakitenak, orain dela 30 urte, 3 bizandetik, 2 ziren, euneko 76 eta kasu hontan ja euneko 44ra jetzi da. Multo aurrida da, baina ikusten dugu eh ari dela eta berbada, hori e, garbiago ikusten da gazteen artean, ez? E, Jotema lima dugu, hogei urtetik berako erritarren artian, e, duela hogeita marra urte, e, araban, bizkeien eta gipuzkoan, hogei urte, azpiko, gazte, aurre eta gazten artean usiaz, ondo sekitenak, etziren euneko ogeira iristen. Eta gaur egun hoiek, euneko iruro gaita marringuru dira, usiaz, ondo itsekiten dutela diotenak. Eta beste gehienek esaten dute, ondo ez, baino zerbaitu lorazten dutela. Esango genuke orduan, beraz, e, askunde hori oso oso nabarmena dela, Eta belaunaldi gazteetan e, gertatu dela batez ere. Eta jauzia undiena gainera, hogeita urte azpikoen artean gertatzen da, eta hori noski ezkuntzan izandako dako e, buruz e, e, gertatu da, ez? Eta gero esango genuke hori bai, e, lurralderik e, Euskaldunenak ipuzkoa dela, e, aurreko neurketatiko naia ikusten da, erdiak baino gehiago dakigu ondo Euskara, zehoneko barroi tamabi, eta araban eta bizkaian aldiz gertatzen da, eta gauza bat ez? Eta da, Garaibatean aldea hundiak zeudela ezagupenean araban eta bizkeian nachtean, eta azken egurte guetan alde horiek txikitzen ari dira. hontan araban, euskaldunak euneko egitea eta bizkeian euneko egitea Eta gero bada, e, beste faktore bat osoa intzatartu behar duen, eta e, ezagupenean gora egin balin badugu ere, azkenengo bost urteetan, euskualderik euskaldunenetan ezagupena jetsi egintaan. Badia, jaitxera batzuk, e, Tolozaldea, Goiarri, Lehar, Dibai, ezagupenean jaitxin da, eta horre esango genuke, hor batez ere, faktorerik nagusina, e, kanpotik etorritako emigrazioa esan dela. Ehen kontu, momentu enten, araba bizkia eta gipuzkoan, harritarren, e, ia unekosaz pietorkinak direla. Aipatzkoa, horre eman, lehen hizkuntza dela <coughs> man, e, de beste e, aldaga ibat, nubutzen, e, denaz, ze egoeretan da du, lehen izkuntza zen batek e, e, dute? Bai, e, ez gara laurdenera iristen etxean Euskera, edo Euskera tardera ikasitakoak eh? Biak batuta uneko ogeitairu, esango genuke beraz Etxean Euskera ikasitakoak euneko ogeitairu koma bosteo garela eta e, gero e, gertazten ari den beste hainbat fenomeno ulertzeko oso aintzat hartu behar dugun datua eta ninguztetan hori parraldean ere e, geroetan nabarmenagoa den fenomeno badela alegia, egun gazte Euskaldunen artean Gehienak, esango genuke, Euskaldun barriak direla, alegila. Ja, Euskera etxetik kampo ikasi dutena. Horein e, dela urte batzuk, Euskaldun gehienek Euskera etxetik zekarten. Transmizioa nola bait, e, etxeko transmizioa zen. Gaur egun, esango genuke Euskaldun gehienek Euskera eskolan ikasi dutela etxetik kanpo eta hori, horrein e, noski gero, ba, ba, bere ondorioak baditu, erabilera mailan eta barrez, une honetan, Euskaldunen artean Euskaldun guztiak, adin guztietakoak artzen bali maritugu, amarretik zei Euskaldun zarrak dira, legila Euskera etxean ikasi dutena. Baina, hogeita amabostu urtetik beraia, ja, gehiengo nabarmena da, Euskera etxeatik kanpoiko zer dutenak. Eta araban eta bizkaian, gehiago dira, Euskera etxeatik kanpo ikasi duten Euskaldunak, etxean ikasi dutena baino. Mm. Hor, gero beste gai egaran zitsua ba da, azkenean, Etxeko erabilpen hori eta ia, penentan hori atera denak gehien bat zenba hauetan aldaktak kezkagagiena da etxeko erabilpen eza. azkiki. Bai ze Eukenian hor aurrera inin berian gutxi bainoa ze egin dela ez. E, ez da aurredatu. Hogi urteetan, hogei urte hauetan esango genuke. Oain dela hogei urte etxean euskera erabiltzen zutena gutxi edo gehiago. ehuneko hogeita ziren, Mila behar zinundan eta amaikan, horiek dira, e, eutxean edo euskera nagusiki, e, euskera erdera haina, edo euskera bintza erabiltzen dutenak. Eta horrengo, datuetan atera dela da, euneko hogeita bat, talegi bat getxi da. Esango eunuke faktore asko egonda itxezke da haua zaltzeko, ez? E, e, datu ez da ona, datu ez da ona, ze adierazten digun. Euskera Euskerak aurrera egin duela, batez ere, esparru ez formaletan, aglegia, dauzko mundatu guztiak adierazen digute, lan tokietan, gehiago, e, gehiago erabiltzen dara, eskueletan, gehiago erabiltzen dala. Hainbat, administrazioan gehiago erabiltzen dala, baina jokero etxedagoaz, eta etxangutxiago. Hala ere, hartu behar dugu haintzate, gauza batzuk, e, datu honen garrantzia ere, e, bere tokian jartzeko, eta pata etorkinen proportzioa, lehen esan bezala, euneko zaspia etorkina da hoietatik asko gazteleran gazteleradunak dira eta ja eh azken emaitzauetan ikusten da badirela etxeen bi nun euskera edo ordenarazen beste hizkuntza bat erabiltzen den eh beraz esangoenuke eh, euskera erabiltza jaitsi da baina ordenararen ere pitimo da bai Eta gero lehen esaten genuen, hemen, gertatzen daizku fenomeno bat e, bitxia dena baina oso oso, oso hartu behar berdena eta oso kontutan hartu behorko duguna hurrengo urtetako hizkuntza politiketarako, ez? Eta, eta eta hori iparraldean ere gertatzen da. Gure zaharrenak dira euskaldunenak, eta euskera trinkoen erabiltzen dutenak eta euskera etxean ere gehiien mantendu dutenak. 80 urtekoen artean asko dira e, familia eta etxe euskaldunak nun euskera den etxeko hizkuntza nagusia. Gazteagoen hastian ordea, gehiago dira bikote mistuak direnak Euskaldun Eusskaldunzar Euskaldun berri, e, beste eraabako e, esango genuke kombinak eta gartatzen zekigula eta gainera ezagupenean saltorik jauzirik handienak hogeita hamar urtez pekoen aztian gertatzen ari zai go ordoigo hemen e, oso, oso oso kontutan hartu beharko egoera dela hau, eta beraz e, nik uste etxeko erabilpenera begira hor e, e, beste estrategia batzu jarri beharko ditugula e, eta bat da euskaldunen arteko hizkuntza leialtasuna indartzea, baino baita ere euskara etxeko hizkuntza bezala ez dutenak edo etxean ikasi ez dutenen artean ere bikoteak osatzen direnean, gazteko harrela direnean euskaren erabilera sustatu, ja familiako osatzen direnean edo etxeak direnean euskara ere bertako hizkuntza izan dadin. Nik uztet eh Datu hau ere, bene neurrian juzgatu behar dugula, baino badala ere, e, atintzio ematen duen datua, eta adierazten diguna, kasuain behar dugula, adibilio behar dugula, eta neurri neurriak hartu behar ditugula, ez falin badugu nahi e, e, okarrera joan dadi. Mm -hmm. e. Ekintzak, beraz behar direla, elskararen alde, kika honak ez behortan utziko dugu gure gaurko elkerziketa, eta ezkertuko zaitugu gure ekin Ba, mila ezkert, zoi ere? Mila ezkert.